Külön köszönet illeti Állóhed írót, akit én már barátomnak mondhatok, és akinek szakmai tanácsai igen sokat jelentettek. Hála Berke Krisztiánnak, Jakab Ándornak, Rostás Péter emesének, és Vidagábornak, Gábornak, akiknek észrevételei sokat segítettek abban, hogy a regény minden újabb változata jobb legyen az előbbinél.